Піди, скажи братові. Ні, він скаже це ввечері. І взагалі. Увечері він їм скаже все, що думає. Розвалити все. Не залишити каменя на камені. Так, розвали все. Зараз заспокоюся трохи. Яків поліз на Фейсбук, відкрив сторінку Йоланти і прочитав свіжий допис. «Користувачу Яна Стрейндж це подобалось.